Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, förbered er. För nu är det dags för spoilervarning och en recension av Bad Boys for Life. Det mm. är sällan man får recensera sig själv. Exakt, en, en autobiografi om triggervarning och spoilervarning. Mm. Och vi befinner oss i många bilar hela tiden. Så den riktigt en riktig effektiv autobiografi. Jo. Nej men Nikolaj, jag måste vara ärlig för en gångs skull. Det här är nog min favoritfilm för 2020 hittills. Att den var nog den var bra. Wow. Ah, Okej. Okay. Mm. Det, det, det är ju trevligt att höra att någon här i podden tyckte om den. Bra. Jo, alltså den var som så, den hade så många dimensioner och uh, den kändes som så jordnära och, och bara byggt på all det här fantastiska från ettan och tvåan. Och liksom vid Michael Bay vi ja. igen, vad <laughs> är som att komma hem, vilken bra film. 11 mm. av 10, Bad Boys for Life, alltså allvarligt att 4 skrivs med fyra wow. Ja. Superbra. Men, men hör du, hör du, hör, hör, hör. No. Äh, du. Vad, vad jag ser här så äh, verkar det ju filmen är ju regisserad av äh, Adil och Bilal, producerad av Jerry Bruckheimer, mm. äh, Smith and Doug Belgrad. Ingenstans nämns Michael Bay. Något de dem? Han var ju konferenserade på det där bröllopet. Han är ju säkert imman. Jaha, ja, men han står inte här i texten. Jag har som Michael Bay regissera in men en utter disgust. Värsta filmen 2020. The end. Usch, men han känner geni så vill jag inte ens tänka på det här längre. Fuck me. Ja, och om ni tycker om de här korta och mycket sammanhängande recensionerna så kan ni ju klart skriva in till oss till Mm. Om du har en liten twitt som inte tycker om oss alls så kan du också visa ditt missnöje på just det, Twitter där vi heter Triggervarning1. Precis. Och såklart så hittas vi också på Facebook så där kan ni gilla och följa och skriva till oss och göra allt det där som man kan göra på Facebook. Mm. Trevligt. Och vill du visa ditt, ditt minne rent fysiskt till oss så våra högst fysiska personer så kan du ju oftast hitta oss vardagar mellan 9 och 5 i din mamma. Anyway, Bad Boys for Life. Ja, när efter det där kämte det så jo. Ja, kämt. <laughs> ja, nej, det är sant. Det är sanning. Uh, ja. Ja, uh, <laughs> ja uh, Bad Boys for Life min son. Det var ja. en film. Ja, nu skulle jag ska sluta säga Bad Boys for Life. Okej, okay, en gång till. Säga. En gång till, ja. No. Bad Boys for Life. Tack, yes. mm. Ja, Men film nummer tre i den här fantastiska serien. No. Ähm, ja, det var... Jag, jag måste ha att det kändes ju nog... Äh, Alltminstone jag hade missa egentligen all reklam för den här filmen. Jag tror inte att jag hade sitt en enda trailer. Och inte heller har varit till att jag skulle ha sitt några specifika plancher eller andra reklamer gällande den. I upptrappningen här inför den 17 januari, eller när den hade premiär. Det kändes som att det var en film som lite försökte smyga in så att jag inte behöver notera så mycket. Don't build the hype. No, jag ja. såg då trailers för den jag. Jaha. No, men, höjdpunkten. Du är ju också jag minns inte. era insett. Jag minns inte ens vilken film jag såg efteråt. Att trailern var så allkonsumerande den brände ett hål i mig. Att Det var okay. en eld Jag inte vänta till att säga mina favorit 90-tals aktörer köra bil och svära igen. Det ska bra. bra. Ja. Ja, ja. Jo, jo och visade jag ju min han inte tappat udden. Nej, att jag tror det var det som jag överraskade så mycket med den här filmen. Att liksom vilken energi de hade. Att som Herregud, liksom det här witty banter från, som jag minns så väl från de här tidigare filmerna. Och, och den här ja. klara udden. Alltså de var som, de var inte alls liksom gamla uppblåsta gubbar som knappt orkar hålla ögonen öppnat. Som att som energin bara flödade ut i varenda scen. Och att, ja. Ja, det, det, det är svårt att hålla igång en så här liksom, naggande satir hela avsnittet. Så jag tror att jag droppade den. Nej, de var ganska slöa och döda. Det var ganska svårt att se den här entusiasmen. Att, där, ja, att Will Smith så vaknar ut till ibland. Men att som Martin Lawrence, att som, skulle man peta in honom med en kvast i scenerna så skulle det ju inte som kanske gjort en stor skillnad från den här slutprodukten alltså han var ju ja. som knappt vaken killen mm. ja, det, det, det är sant alltså. den, den var... plus jag tycker att hela på något sätt så hela filmens energi, också vad gäller vad gäller intrigen här, eller, eller storyn, så det, det kändes att det var ett, ett par steg åtminstone tillbaka från från tvåan alltså vad gäller ettan och tvåan, alltså vad tyckte mm. du om dem som filmer en svart dag när vi måste sitta och recensera bad boys ett och två ens i någon form men att läst du ut jag har jag skulle säga jag har en viss nostalgi så här, vad gäller vad gäller ettan att, mm. att jag tyckte att den var jag, jag, jag tyckte att den gjorde så att säga sin uppgift, den fyllde sin uppgift det var en det känns som att det var en, en film som var förhållandevis fokuserad uh, och, och så att jag hade, hade vad jag tyckte helt uh, minnesvärda är just det här samarbete mellan då Will Smith och Martin Lawrence till exempel. Och, och så tycker jag att det här vad det här vad heter det här Tjecki Kario eller hur man uttalar hans namn, nu misshandlar jag säkert hans namn där fullständigt ja. men jag tyckte att han, han fungerar som antagonist i den här filmen han fick ju spela antagonist i, i en massa filmer på 90-talet och tidigt 2000-tal no, han, uh, han är ju typ fransk så att du vet ju hur de är ja, jo, jo, jo, exakt ja Uh, som, det, som det sades, uh, cheese-eating surrender monkeys. Ja, för att, för att vara politiskt korrekt. Ja. Jo, exakt. Uh, men um... uh, men tvåan, tvåan sen, om jag säger helt kort. Så den, den var, den var mer blandat. Jag tyckte att den verkar uppblåst och så spretig. Och det kändes att det var mer... Ska vi se, det, det var det att det, skulle, det måste vara större, det måste vara mera, bara för att vara större och mera. Men så måste och jag måste lägga film. Alltså ja, ju, men, en sak, det en det, äh, nej, men det är ju en sak en sak om det. Men det är ju en skillnad mellan att om du gör något som är liksom det är mera, men att det faktiskt känns att nej, det här, det här liksom är i enlighet med vad man liksom skulle förvänta sig eller vad man tycker att man annars ser, ser på, på filmduken. Men, men grejen var att för mig så blev den där upplevelsen av att, nej men, att här är så mycket, bara det här titta, att här är explosion, för att det måste explodera här. Behövs den där explosionen, är den är relevant för Starin? <laughs> Nej, men titta hur coolt det är när den exploderar och bilen flyger fyra varor runt i luften i slow motion, medan uh, Will Smith tittar dramatiskt. Men och det är ju en Michael Bay-film. Liksom det allting är en Michael Bay-film, men, men banna. mig... Om du pajar en katt så hårt så är det som... Det är ju som... Du kan ju allting <laughs> exploderar. <laughs> no, no, ja. Explodera. Yeah. Liksom, jag tror no, Michael man. Bay liksom blev född i en explosion. Det är ju som... What are you talking men, mm. att, liksom... men, men, vad, vad, men du då? Vad tyckte du om de här två tidigare delarna uh, i denna famösa trilogi? Alltså, alltså Bad Boys 1 så är ju en klassiker. Uh, det är, om jag ska säga, Det är en fantastisk film. Men liksom, det är en sån där film där allting är liksom väldigt intensivt och viktigt just nu. Att, liksom, allting yeah. som händer... Eller som liksom alltid direkt relaterat i handlingen. Så det är alltså liksom. Go! Go! Go! Så att det är som svårt att kanske inte. Hamna i den adrenalin grejen. Och att jag tror att. Uh, både liksom. Uh, uh, Mike Lowry. Och uh, Marcus Burnett. Är liksom så yeah. polariserade karaktärer. Att liksom det här deras. Witty eller non-witty band. Så blir liksom funny. I kontexten. Uh, därför att de spelar faktiskt på det. Att liksom Marcus är neurotisk och liksom uh, liksom Lowry är smooth och liksom get the job done. Och så får man då argumentera liksom att om liksom de är som så pass broken ändå. Att liksom de fungerar bra tillsammans. Sådär. Men yeah. um, sen så finns det ju liksom ska vi säga, alla de här trops att, jag menar. Uh, du har ju som typ jo, Joe Pantoliano som är ju där då liksom där ja. han säger så är ju liksom en massa könsord och liksom hur någon är liksom så långt upp i röven på honom att han känner bryllkrämen ungefär uh, och att mm. inte värt jag att liksom det är väl en, en knark kingpin där som ska på käften och sen får han ju på käften ja. det är ju bra ja. alltså Bad Boys 2 så öppnas ju liksom en vit supremacistkult. kult <laughs> Uh, att, mm. Det är ju skojigt uh, Vi har ju den här um, Vi har ju en ung um, Vad heter han nu då Jag får glömma allt alltid hans namn uh, Han som spelar General Sod Michael Shannon ah. ja, vi, ja. Har en, vi har ju en ung Michael Shannon Där som springer och liksom är dum i huvudna liksom. Det är ju lite roligt klanger i det men att liksom allting annan, alltså de flesta liksom kritiker och liksom många andra så såg i den här filmen. Jag tyckte, jag såg den uh, med, med en av våra gemensamma polar liksom för några år sedan. För vi satt där hemma en lördag och var liksom att Hej, hur homo är du? Så alltså, homo är jag inte orkar gå ut. Ska vi liksom vara gay tillsammans sitta och och kolla på bad boys? Ja, det kan vi göra. Så vi kollade ettan och sa att ja, ja okej. Okay. Och så kollade vi tvåan. Och jag bara insåg att men, om man tänker att det här är 2000 trä och det här är Michael Bay, så är det här exakt vad som skulle hända. Inte den bra yeah. film. Det, är, det största som jag rätar mig på med den här filmen så är liksom att de kommer liksom till slutet och så kommer de att, ah shit, vi måste ju ha ett slut. Och sen så typ smäller de på att här som säger, men vi, vi kör bil hit och skjuter någon som typ de sista 20 yeah. minuterna så är det slut. Men att som vad har jag med om tvåan där fanns den här liksom fuck you so hard in the ass I can't walk senen, och liksom you people need Jesus, och det är ju lite ja. roligt, för att liksom du vet, de, de trodde att de var böga men de var ju inte, och det är ju alltid roligt det vet våra fans i alla fall um, så här att mm -hmm. Ja men alltså, vad är roligare än att man, man antyder att någon är gay som inte är det? Det är ju skojigt, det är ju 2020, vi är upplysta. Um, woke som det heter. Ja, Woke on Cock. Uh, och sen så liksom, inte vet jag, vad, vad minns jag med den filmen? Alltså i något skäde så springer Peter stormar runt med en typ whiskyflaska och ah. skjuter runt sig. Uh, ja, det är sant. Ja, Peter Stormare var ju med den. Ja. Det var han. Uh, de, Mosa Sönder, hans, uh, hans typ folk i, i no, någon jävla hink eller någonting. So violent. Mm. Jajaja, ja, men att liksom, uh, Martin Lawrence och Will Smith kick ass and take names. Och sen när ja. filmen slutar så flyter de iväg på några luftmadrassar i havet. Det är ju ganska ja. så ja. Marcus exactly. fuckar upp uh, Inner Circle-låtena, you know, the end. Och sen uh, så var ju den här filmen som alla har bett om och bara vänta på. att En till Bad Boys-film och nu satan i gatan 2020 så kom den då. Och ja, uh, uh, den var... Alltså, okej. Det var en film. <laughs> Nej, men, du var, när, liksom, ja, det var, det var, okay. det var en, liksom, några veckor sedan vi var och såg den här nu. Och att mm. det är roliga, och det här så är faktiskt någonting som jag lever på lite. För att liksom nu då en aning adrenalin då. I den här åman som jag håller på att falla in i. Att ja. du var mycket mer förbannad än jag efter den här filmen. Ja, det är ju ja, lite det, ovanligt. Var... Så någon random lyssnare det... som chatta upp ju kant som jag är inte arg. Jag är passionerad. Ja, ja, ja, exakt. Det är ja. alltid bara passion. Ja, men det, det stämmer helt. Jag, jag var jag var arg när, när den här det här sluttexterna då äntligen började ja. börja rulla, rulla upp på skärmen. Varför det, det var slut. <laughs> exakt, för jag ville se mer. Ja, det första du sa mig var liksom att, att de sa som så puffy ut hela filmen. Alltså att, ja, alltså, är det bara men, är alltså, bara men, för att liksom Will Smith och Martin Lawrence har blivit liksom gamla som alla andra? Och liksom nu ja, för det, klubb, Jo, för, det, för det, det. Påminner mig om att, det påminner mig om att jag också har blivit gammal. Ja, ja. det har du. Och vad, fan, och vad fan har jag uppnått i mitt liv? Vad har jag att visa för det? Den här podcasten. Men, men, alltså, men, men, men grejen... Åh oh gud. Jag, Jag håller mig vaken <laughs> på nätterna också. <laughs> men men, men alltså, det från första scenen i filmen där där det är så de de de kör i väldigt galen hastighet där längs med gatorna i Miami. Det går jättefort. Äh, och, och, Ja, jo, jo det går jättefort av poliserna att åka efter åka efter den bombchaban där Ja, jo och alltså ja. Martin Lawrence karaktären så där och försöker hålla hålla spyorna inne i munnen och de riskerar och, och, allas liv där där ganska dumt just. Jo, jo ja. allas, allas liv. Man uh, tänker ju att de gör till och, någonting riktigt viktigt. Jo, alltså mm. och no de, No, på sätt och vis så är det ju det. Eftersom det spoiler Martin Lawrence karaktär, alltså där Marcus Burnett's mm. dotter som då har fått barn. Ja, som vi morfar. Så han blir, han blir, ja, precis. Så ja. Han blir morfar. Sen, ni förstår ja, det, vi det roliga här: att de kör liksom så fort och så vårdslöst. Om man tror att de är på väg till någonting riktigt in, riktigt. I, kritiskt så att säga. Ja. Men Visst sen visade sig. det sig att de ska bara dit för den här bebisen har blivit född. <laughs> alltså, det var så roligt. Det var, wow. Som ironiskt ja. nästan. Alltså, great humor där. Mm. Så man vet ju att den här filmen har börjat på ett bra sätt. De är så vaktlösa. Pätsoisk, pätsoisk, fatt så kan man Fats och så man det Det är boys, bad men, boys. Men, men, men den hela den, den den scenen så slutar med att uh, man då får se i slow motion hur uh, Mike Lowry stiger ut ur sin väldigt fina Porsche mm. uh, efter att han har gjort en perfekt parkering. Mm. Uh, och, och så ser man då eller förväntar man sig att man ser samma sak då gällande Marcus Burnett. Då. Men så började det med att han öppnar dörren och slår in det i en vattenpost. Mm. Alltså någonstans och det, på min humormätare så flimrar den nog lite. För mig så var, det, var problemet det att jag råkade sitta på ett ställe. Så att jag, jag hade personer liksom på båda sidorna om mig. Och, och de som satt till höger om mig. Varje gång det var något som hänt så skrattade de. Ah, det var du som hade Johnny Depp chiringen, eller hur? Ja, ja. Hundra publiken var en Johnny Depp chiring. Och förklara var en Johnny Depp chiring. Ja, äh, no, för, förklara. Jag tror, jag tror att det här är. Jag tror att det kan känna igen sig. Nej, när. när när de hör den här förklaringen så alla kan känna igen sig som har varit på bio vem det? kanske det till och med Johnny Depp-kärring och, och lyssnar för tillfället men låt mig förklara ja, det är jag så gladeligen det ska bli med ett sant jävla nöje att mm. så äh, du minns när de brukar ju de här Satans Pirates of the Caribbean mm, minns ja. han ja. att det var ju skojiga filmer att de, de snubblar ja. de om de, de pruttade de här på. Det var ju, det var ju hilarious. Ja. Äh, ja. Vi var och såg på en av de här jävla filmerna i Vasa äh, någonstans efter millennieskiften. Och äh, så satt det då en, en lite överdrivet korpulent dam på någon, någon bänk ner och i höger. Och nu är det ju så att jag säger ju inte att de här filmerna var utan humor att då fanns det säkerligen mm. scener ja. som man kunde dra på munnen åt uh, mm. och Johnny Depp var som bekant med den kapitan Chak Sparov och uh, men det här var en grej som jag inte visste innan Johnny depp kom in i mitt liv och det var det att alltså, Johnny Depp kan vara så jävla kuksugande rolig att man liksom inte bara som fnissar eller skrattar utan som helt som så här typ vibrerar ut ur tid och rum i sin biobank om liksom han ens kommer yeah. in på skärm. Att alltså, som när vi som har börjat säga filmen och det som har hänt några gånger så börjar man ju som lena aning orolig. Sen så yeah. blev det som, som sådär lite pinsamt och till sist var det någon sådär skräck bland terror. För den där jävla kärringen. alltså så fort Johnny Depp ens visa en mustasch. Liksom i skärmen. Så börjar de hoppa upp på den sånt... som... Att... Okay. Att... Jag menar, det, det, började, det blev som en, en tom ring runt henne. Att, liksom, den här damen var väldigt nära på att liksom implodera. Som att det ska kunna bli en jävla Nagasaki-explosion där. Alltså hon mm. satt där och liksom skrattade och vibrerade så det bara gick liksom svalvågor genom biosalongen. Ja. Och eh, sedan efter så kan man referera till sådana personer som, som Johnny Depp-kärringar. Så att varsågod. Ja. Men att det ja. satt. Jag vet, för då det ju där bakom mig och jag noterar att liksom jo. strax till. Strax bakom mig typ till höger så var det någon som liksom, sån här jävla inflammerad böld, liksom, böld som satt och liksom, bara hotade att spricka varenda gång. Det var någon sån här liten minsta lilla kämte. Ja. Och jag var ju som att Det var inte ja. att den här filmen inte hade roliga kämt det var ju bara det att liksom, den här leveransen av sagda kämt var ju som alltså mm. ingen försökte ju ens. Att Nej. Den här Nej. Definitivt inte. Den, den här filmen Ska kunna vara rolig. Men att som Martin Lawrence och Will Smith hade så jävla lagenergi att det lät som att liksom de sa, mm. som har läst direkt av sina liksom, manushäften. Att det kom som aldrig yeah. när regissören sa att okej, okay, liksom, bra repetition, okej, okay, nu tar vi det på riktigt och nu får ni liksom öka energin med 100 procent. Så att som mm. Will Smith sa, levererar det nog någon gång, men Martin Lawrence gick i princip runt och. Don't you call me a nigger, you fag. Och man är som, wow, well, liksom, jag kan känna liksom den här som witty smart mouth coming, att där är den är ganska bra. Yeah. Då blir det som extra, man blir som extra som sådär knuten näver. Och där sitter någon sån här överanimerad var och liksom. kanske man inte riktigt hållat tätt bakom men. Men å andra sidan. Yeah. Jag tror All modern biopublik alltså, blir blivit sådär och att liksom, det kommer de här Pavlov-klockorna liksom, som att Okej, okay, det här är roligt, rolig, så en rolig. Skratta nu. <skrattar> Okej, okay, så nu ni nu. <skrattar> och roligt igen. <skrattar> och, roligt, och roligt, roligt, roligt, roligt. så sin. Men ni får ju <skrattar> nog helt som, som ni själva vill. Det kommer någon att slå dig här med käppar eller någonting. No. Men, men, det, men, men sen alltså nu, nu tänker jag Nu ska man ju inte fastna Vi så att säga Det var en, fanns så att jag Personer i publiken som då så att säga, Störde min fokus Kan du inte? Nej, uh, nej ne, ne, vi ska inte uh, För vi, vi ska ju specifikt diskutera Filmen uh, men, men, men sen så tänkte jag att uh, den, här, den här filmens upplägg uh, där, där man då får se En en, så att säga, en en person i, i ett fängelse, en kvinna, som då bryter ja. sig ut äh, med hjälp av, av så att säga, många av de andra fångarna på plats. Mm. Äh, och det framgår då att okej, okay, det här är en väldigt farlig fånge, det här, det här äh, och, och hon har då klart... Så det lojala personer som väntar på henne utanför det här fängelse och tydligen så är då hennes uppdrag att ha koll på en rad personer där då Mike Lowry ingår mm. och, och det är då åtminstone fem minuter så, så är det då oklart varför men, men jag tycker ganska snabbt så så säger de ju att, ja, de är för att eh, hennes man som då var långt tidigare 25 år sedan ungefär så var en, en, en vad skulle jag säga en, eh, ledare för så, en drogkartell och eh, tydligen så hade då alla personer på den här listan så var då personer som hade varit inblandade i det här fallet och det som då de ledde fram till den här mannen's död mm. och hon vill hämnas på det här. Mm. Men, men, men det, och det, det, Jag tänkte sådär att ah, att ska det göra en återkoppling till ettan på något sätt. Mm. Men sen så var det sen så plötsligt så säger det att, ja nej, men det här är ju en det, här, det här är något som hände, hände innan det här så det här är en vilt främmande person. Men vi ska ändå vi ska ändå tro på det här. Vi ska ändå. Liksom Förstår det här och sa att det handlar om en sak som aldrig har nämnts tidigare. Men det, men det är nog jättedramatiskt det här. Och det känns som att för att ni säger att det här ska vara dramatiskt. Så blir det inte dramatiskt. Och, och sen, sen tyckte jag att när de, när de ansåg att ja, men den här unga mannen som slås jättebra. Så, men som är, är son till den här kvinnan. Så vad är Monne odsen, att det finns någon koppling mellan honom och Mike Lowry? He's dangerous, vad är Monne? Upsen. Ja, dangerous. Ja, han, han är motiverad han har den där, har den där elden i, i blicken. Ja. Han har den där passion. Ja. Och det känner så att det var så så. Ah, uh, det. Så de, de försökte så hårt på det där att det ska bli dramatiskt. Och den enda gången de lyckas med det så är ju när då, uh, Joe uh, Pantalianos karaktär stryker med. Men det var ju liksom bara en sån där cop-out. För att det är ju, alltså jag vet att du måste som upp the stakes lite. För att upp till det så var det ju som mm. att Jaha, här har vi den här kärringen som har suttit i fängelse sedan 1994. Under ja. tiden så här är som som makas imperium så jag antar har bara var på standby. Alla ja. hej, du kan ha tränat febrilt under tiden som snart. Snart så ska vi sätta in en kniv i fängelse och henne att fly. Snart så ska vi ja. ska hon gömma vakten i tvättmaskiner då. jävlar, ska den nog bli göra av. <laughs> Okej. Okay. Under tiden då, så liksom hennes son då som också är Will Smithson. Spoiler. Så liksom <laughs> blivit vi liksom <laughs> ja. världens bästa liksom svarta ninja. han <laughs> ja, har ju gått igenom Bruce Wayne's training liksom i Shadow League. Men som det är ju League of Shadows whatever. Men som var hur och varför? Ja. Så, alltså, ja, jag vet, att liksom man kan förklara allt det, jag menar för att de är kriminella liksom droglangare från Mexiko. Ah, Okej. Okay. Därför. Bra. Yeah. Ja, men, det var bra vi räddade. <laughs> och sen är det ju liksom så här. Världens bästa poliser. Att som. Medan liksom. Will Smith och Martin Lawrence typ. Han bromsar runt runt. Och liksom i Los Angeles. I, I never paid attention. Miami är det ju förstås. Mm. Så so, Miami. Ja Miami. Så who. Så. Och du vet, you know, doing cop stuff. Yep. Att, de, you know, att faktiskt göra polisgrejer. Det, det är inte så där poliser är på riktigt. By the way. Jag tänkte jag bara att ett, ett vätande finger i vädret och bara nämna det. Men mm. not, but you know, whatever. Yeah. Uh, så under tiden så liksom börjar de så här systematiskt avrätta folk. Och, man, och det känns mm. ju som att hej, att um, skulle ni som kun bara som titta på liksom lite casework för att det känns som att alla de här personerna hade ju som bara genom att kolla på vem som har blivit mördad då, kolla sen på Mike Lurie som också nästan mm. är närskjuten, skulle jag kanske ja. kunna lista ut att jag gör ja, förmodligen den här dragkartellen för alla de här personerna var inblandade i det. Sen när de ju ja. startat en liten cell där med typ alla fotomodeller de kunde få tag på i Miami. Och liksom att vi är här nu och vi är amå och vi ska äh, hitta information om äh, saker äh, som polisen kan äh, använda äh, för att äh, help me out. Äh, vi är här mm, ja. för att Martin Lawrence och Bill Smith ska ha någonting att rebellera mot. Men, jo, men, men jo, ni kompletterar precis. ju egentligen bara varandra och det enda ni gör är nu dyker upp till särna typ en minut efter att Martin Larsson och Smit kommer in. Aj, ja. kunde inte bara mm. en task force istället. Det skulle faktiskt ha mig kamerisens. Yes, it would! Fitto. Mm. <laughs> och liksom, yeah. jag, menar, jag tycker det är jätteroligt att liksom Alexander Ludwig är där och är liksom en, en stor liksom Aryan nerd som liksom mm. använder drones och resten är som liksom att titta på mig. Jag är också en fotomodell som skjuter. bang, bang, a bang, bang, a bang, bang. <laughs> Och titta jag typ Will Smith soon to be girlfriend. Tror ni vi blir ihop? Oh. Alltså I don't know. And frankly my dear, I do not give a flying fuck. ska <laughs> du bara och vara i dina jeans. And shut the fuck up. Vitto. Ja alltså Will Smith du får inte sådär hatter du. Du skulle nog ha lyssna på. Men vad är din plan då? vi ska sitta här och titta på bilder av folk som vi redan har sett. Och kanske funderat, hej, har den här personen Måne någonting att göra med den här saken som du har talat om? Hela jävla Fitt-filmen! Ja, ja. så Ja, men det är ja. som att liksom, man lägger ett tusenbitars pussel, right? Och det är en bit ja. som fattar. Och så står alla, what could it mean, what could it be, och så kommer typ Will Smith in och som säger, hej jag tror det är vita huset, och som, put, put the piece in, Va, ska jag, ja du, liksom du är den enda som är svarta rappare nog, liksom, put it in, put it in, gasp it is the white house. Och så kommer Martin Lawrence in och sluddrar. som man är på liksom fem olika sömmediciner. Så, så, så jag försöker sätta ut kärlek universum i mitt hjärta. Och så spyr han eller någon annan kroppsvätska någonstans. Eller börjar tala om sitt asle Och sen är som vill smitta. Men vitt och slut, vad har man nu? Och sen så far de någonstans och slirar in i en lager och skjuter något attare att sträcka ut det här nu då vi världen liksom strax över två timmar. Två timmar. Ja. Och som, we got the movie, we made a movie. Ja, ja. Jo, jo, Men, men och, och här har man tänka att försöka försöker bygga upp det här drama här och, och antyda att det här, är, det här är, då en extra farlig äh, antagonist. Ja. Äh, som som då har att göra med. Äh, men. Men trots det här så måste jag säga att det, det, i, Ingen Ingen i den här filmen Vare sig de två Havarna, Eller någon ur Det här teamet Det här mo gruppen Ingen av dem var någonsin Ens nära på i en situation Som man skulle ha tänkt att Ja, många av de här kommer att överleva Ja, Man väljer de den här Game of Thrones-taktiken att vi panorera bort från dem en stund. Ja, att de just blir jo, jo, omringade precis. eller liksom nedbrottade och, så, och sen kommer vi tillbaka och som, oh look, fine. Ja, look, okay. det är Ja, ja men, men just precis. Och, och, och sen att, att du har också, äh, egentligen i och med att det framgick att den här... Äh, Antagonisten då, var, var Will Smiths karaktärsson. Okay. Så, så, så egentligen, just i och med den stunden, så insåg man att, ja, men inte kommer det att gå någonstans med det här. Det kommer inte att bli en sån här, ett, ett, liksom ett sånt slut ett, som jag tänkte att skulle vara det kanske dramatiskt sett. Uh, tillfredsställande att det, han skulle måste fatta det här beslutet till exempel att okej okay, att han behöver döda den här personen. Det skulle kanske aldrig behövt framgå att var det hans son eller inte. Men redan är som liksom att man skulle ta tagit den där tanken på det. Men då är det att han är den goda fadern och hon var den onda modern som behöver döda ja, för att sonen skulle hitta hem. Men du förstår det Nicolai så det du tänker med ditt hjärta så är det Will Smith är så ja, men, men snäll Jag tänker inte följa Martin Lawrence eller Marcus Burnetts någonting jag ska penetrera din själ med mitt hjärta och ja, men, för, så nej, du, Alltid när det kommer till kom penetrering med så ska, där, ska det alltid liksom, bara vara äh, din... äh, äh, ingen penetrering ikväll om ni inte kan liksom integrera in en under, story där så får ni inte rumpa, att hela tiden när det ska vara penetration nej, så, ska det vara liksom, så rör det liksom din kalla känsla och kalla rumpa liksom någon gång så ska penetrationen i ditt hjärta, du måste ju vika för ditt mörker och Will Smith så kommer där och Will Smith är så snäll Nikolaj han är så snäll Nej men inte var det Will Smith som ville göra det det var, ju, det, var ju, mig. det var ju Martin Lawrence som ville göra det nej men alltså nu var det Will Smith och Will Smith så spelar så spelar Lowry Mike Lowry och han har lärt sig, han har vuxit. Så är det liksom på ett ögonblick så insåg han att han hade en son. Och han hade med en som stor mexikansk narkhexa. Och, liksom, och nu måste han ta sitt ansvar som far. Och far och skjuta sin son i huvudet. Ja. Men sen så har han uppenbarligen kommit fram till. Men du vad du var? jag är nog egentligen ganska snäll. Ja. Jag ska öppna mitt hjärta till dig nu fast du försöker som döda oss alla. Och mörda så många människor, ja. så många människor. Fan vad många du har mördat, herregud det är helt fel i huvudet, många ja. du har mördad. Men, men jag är Will Smith, by the way, jag är snäll. Och han ser ja. det här, han ser hans perforärande kärlek. Och han är som bara, som, ja. am, I, am, I, am I kind to of daddy? Am I kind to of daddy? <laughs> och sen blir det nog bra. <laughs> Sen blir det riktigt bra. Ja, just, Men just, du förstår ja, inte. Alltså, för att du är bara nej, som sa, noll representativ hela tiden. Ja, ja, du kan bara ja, tänka ja, på kul att ja, du ser inte Will Smiths kärlek till hans fiktiva ja. son. Tänk på Jaden Smith. Så. Jag tror Jaden Smith får gå igenom det här hela jävla tiden. Jag tror att Will ja. Smith bryr sig om hur många Jaden Smith mördar. Han kommer ändå dit och blöder och tittar på honom med sina ledsna Fresh Prince-ögon som att I'm here for you son. När du slutar ja. skjuta och mörda folk. I, I'm here for you. Ja. Yeah. Men, men det är ju, det är ju It's bra att veta det. It's daddy. Daddy. Uh, uh, welcome to the wild, wild west. Uh, men, men, men alltså, men, men det här, uh, sen, sen en, en sak till som gjorde mig mer eller mindre förbannad under den här filmen, och sånt, så var det här konstanta hänvisningen till att, ja, men att bara du tror på Gud. Bara du tror på Gud. Gud är god. Uh, Gud vill inte att du gör det här. Gud vill att du gör det här. Du är oh, good God instrument. damn, nu attackerar du Gud också. This man is a jo, savage. Jo, jo alltså. Ja, jo, alltså det, det, liksom, ingenting. Ingenting är heligt i det här avsnittet. Nej. Tänk dig så sänker Nä, vi. Men, en av de bästa filmerna som någonsin har gjort. Ja, men, men det kändes så. på klistrat det där, att jag jag fundera så där, att vad är det som vem vem har vill ha den specifika saken med? Den aspekten att en, en annan sak som du också som jag tycker att är ytterst viktig, med det kändes att de också pracka på det hela tiden så mycket att ju men familj familj familj men när ju bara i hela serien. Det alltså det hade ju hade ju ju för sig men det kändes som att det var det var mera jag vet inte, det var så blatant men Ja men var... bad plot, bad plot. What you gonna ja, do? Ja, do what, what you gonna, you gonna, gonna do when do. they make more than two? <laughs> <laughs> <laughs> Jag menar <så> det, <laughs> det fanns inget material. Det finns inget material för de har ju som redan gjort, liksom alla känt, och liksom, alla liksom fucking de är skemtigt liksom i ett annat två. Så ja. vad finns kvar? No, men liksom, vi måste välja Will Smith i en family man och vi måste göra till Marcus Burnett i morfar. But nu är det yeah. ju som inte så att, liksom att det är ju inte så att folk inte gillar Will Smith och Martin Lawrence på sake. Mm. Det är bara det att liksom, det fanns ingen passion för att göra den här filmen. Martin mm. Lawrence och Will Smith var i princip bara där för att du säger The Lines. Och andra var liksom, oh my god, vi är liksom en stor box-office-movie. Jag menar liksom Michael Bay själv så valde jag att inte regissera därför att budgeten på 90 miljoner var liksom för lite för honom. Och det här är den enda gången någon kommer att höra mig säga det här. Jag tror den här filmen ska vara bättre om liksom Michael Bay regissera för att liksom det ska om man ska satt till, inte vet jag hur mycket han behöver, 50 miljoner till ja, men, men liksom, 200 miljoner till ja, men så, mycket, så många kan man bara kan bära och liksom ja. bara som plötsligt exploderar Martin Lawrences båda öron och liksom imploderar hans punkulor och liksom allting, och sen står Will Smith och liksom, liksom gay jokes, och sen liksom någonting, och att inte vet jag mm. jag tror det ska bli bättre Alltså nu vet jag att Adil, ja, Adilla och Bilal är ju liksom visionärer och fantastiska, och så superduktiga. Och herregud, snart ska de regissera den här nya Beverly Hills Cop grejen. Och den kan bara bli perfekt. Men det här var en ganska ja. dålig film. Var inte bra. Ja, och, och, och alltså och det, det känns som att den här äh, jag vet, jag tapp, nu tappade jag redan bort vad jag skulle säga. Jag tyckte mig ha en, ha en väldigt bra poäng här. Med, med kanske kopplingen. du kan slamma Amerika. Men <laughs> det hade du ju inte no, gjort ännu. Ja, <laughs> Nej, det, det har jag inte gjort ännu mm. faktiskt. Men, men det känns som att, jo, det var det att den, här, den här filmen som sådan så kändes som att den, den kom ut tio år för sent. Ja, det är sant. Men jag tror den här filmen är tio år gammal exakt. Jag tror den liksom ja, var no, färdig not... typ 2010. Men typ varenda gång de pitchade någon så, så typ Will Smith sa, no nigga I have enough money. Och liksom Martin mm. Lawrence sa, sorry jag är som för hög på rök här och inga kan inte. <laughs> och liksom yeah. och Michael Bay sa till, how much money do we have for explosions? Och de sa inte så mycket som du vill ha och så blev det inte av. Men yeah. nu när de ja. hade skrapat mm. unnan tom så var väl det någon som sa att hej att är det någon som är regissärerna sa att hans bad boys som vi har haft på Backburn yeah. eller, liksom sen 2003. Mm. Och sen tyckte väl Adilla och Billa att vi kan göra det. Och sen mm. så var det väl bara att betala alla honorar att och köra. Ganska bokstavligt. Yeah. Så ja. Ja, alltså det här, ja, men, men, men så det, så det, var, det, det var kanske, kanske det att det, det är min liksom egna existentiella ångest som, som tog över i den här filmen. Kanske det är det att jag är för att jag inte uppfattade de där kämporna, för att jag inte tyckte att de var roliga. Jag kände att jag missade någonting. jag var inte en i en i gruppen så att jag, bland de andra personerna som satt där längst bak. I biosalen och, och, och skratta gott och allting. Eller, det eller är det, det att jag känner att den här filmen liksom borde ha kommit ut för tio år sedan. Att jag, jag är liksom arg. med, varför, varför kom den inte ut då när jag skulle kanske ha uppskattat den för tio år sedan. Ska mm. jag ha uppskattat den för tio år sedan? Jag vet inte om jag skulle uppskatta den. Men nu känns det bara som att liksom allt. Eller det mesta med den här filmen så gör mig. Gör mig bara sådär som. Come on. Mm. Ja, men alltså, du är inte svart nog liksom, du, är inte, du är inte alls liksom lika ung och sexy och baffe som alltså, jag Smith är... och Martin Lawrence och Du är inte framgångsrik Nej, alltså, det är, liksom jag inte. det är definitivt inte. Jag är definitivt en influencer i Miami som bara kör runt mm. och äter fin mat och liksom folk lite så där slumpmässigt. Men, ja. Jag, ja, så, jag, jag, jag är alltid mycket mycket mycket, mycket planerande i vem jag skjuter. Och mycket vit Uh, men att, ja, jo Ja, men haha liksom, Mina raskämt och sida Att liksom, nej, men, liksom Det känns synd För att liksom Will Smith och Martin Lawrence Det känns men då, att det, det blir lite så här när man tar De här gamla 90 talskärnorna Och liksom tvingar dem igen Liksom upp och sen Och försöka relive the hype att, Jag känner alltid likadant att typ Uh, det blir någon en sån reunion av Will Smith och Alfonso Ribeiro och ska upp på scen och sen liksom göra The Carlton Dance och sådär. Som att, Let it die. Liksom, det var yeah. jättelänge sedan. Let it die. Och att det är som kanske lite samma sak här. att det, det här skulle nog kunna vara en bra film men det kändes som att ingen trodde på den och ingen brydde sig och det känns. Liksom jag tror den enda som jag kände att okej, okay, liksom den här killen vill Fortfarande göra sitt jobb. Så var ju som Joe Pantoliano. För han var som exakt likadant som alltid har varit. Men alla yeah. andra var som att. Jaha. Nå, nu ska vi vara jätteariga här. Så nu är ni jätteariga på typ den här. Mindre skurken här. Cool. Och nu är det jättebrått och ni är jätterädda. Uh, Okej. Okay. Och nu så är det ganska ledsamt här. Nu Vi försöker väl pressa ut något år. idag. Okej okay, får vi betalt. Ja yeah, it's fine. Att. Jag menar om man får säga vad man vill ha Michael Bay men han var ju ändå perfektionist i att han ville ha en viss sorts energi. Han ville ha en viss sorts uh, så här performance och han ville ha ett helt metric crap, crap ton med explosioner. Att, yeah. <coughs> det är ju som, jag var inte arg på den här filmen när jag hade sett den. Därför att jag gick ut så som, jag sa, mm, ja det var ungefär vad jag föreställde mig att För yeah. better or worse liksom jag I, I had prepared my anus att jag, jag trodde exakt okay. att det skulle bli så här Att jag var bara off Egentligen på en sak Och det var liksom att uh, Liksom Mexican super ninja Var liksom Will Smiths son Och jag tror jag är okay. inte ens in det där för att det var som att För jag satt bokstavligt det där kärna har tänkt att, liksom att nu måste de göra en massiv cop-out för att engagera Will Smith. There we go! Ja. Yeah. Och att som mm. man, jag tror alla uppfattar i vad det där skulle gå sen. Inte skulle Will Smith fucking skjuta sin son. Och liksom <coughs> inte skulle han heller som offra sig. Så det blir ju en sån här redemption plot. Plus att det är ganska weak så, så att liksom ha Uh, den här liksom kärringen då att agera som super liksom Ari att som inte hade <coughs> had hon liksom magiska krafter fan liksom hon högg lite med en kniv men att that's it mm. och sen Precis. så och, om, om hon har någon kraft så skulle det väl vara magiskt frammana en massa liksom knarkhejdukar ur väggarna men att det är ju som den är sån här filmen inte kan ta seriös att, liksom att om du ser på ett och tvåan och skurkarna där, de hade motiv de hade resurser de hade liksom ändå någon sån här trovärdig position <coughs> i den här filmens värld där man skulle kunna tro att jo, jo, men säkert har de här en massa dudes som liksom skjuter saker för dem, säkert men ja. att här var det som liksom bara att jo, jo, alltså, for real, for real, liksom hon är jätteonda och liksom, what a bitch, att. Alltså, hon, hon, ja. hon Han gjort till och med sin son elak, så elak att han hackar ihjäl folk. Glöm ni bort det? För, för han är ju inte snäll fast han som räddar Martin Lawrence från att falla ner i elden. You know. att, ja. Och sen blir det ju liksom där att när Will Smith blir närskjuten där att liksom att jag att de laddar upp Youtube-videor och liksom ni har alla de andra kopplingarna att liksom med alla polis liksom har ni som bara typ Google Scholar eller vad, vad har ni som som ni som vad har ni för informationsdatabas mm. att det är som att vi måste, nu måste vi ha en prat sen och sen måste vi få ha lite action Okej, okay, men hur ska ja. vi komma till den action Åh oh, god damn uh, brukar inte polisen liksom ni vet söka info nåt ja men vi tänkte mm. att om vi skulle som skicka de här två som är de enda poliserna i stan och som slår någon på käften som riktigt hårt. Okay. Och sen berättar de som nästa steg. Men är det är lite väl som bekvämt att liksom de bara får den här personen och den personen är nästa steg, ja. Men du förstår inte så alltså, de slår riktigt hårt som de är arga. så vi är jättear i ögonen och som Martin Lawrence och som är. Martin Lawrence har liksom gjort en pakt med Gud. Men han har nog i alla fall till sist. Ja ah, okej. Okay. Well, men vi nämner inte det där med Gud att han har till sist. Så I guess it's okay then. Men ja. vad är det för vitsat eller närmå där då? Ja men vi det skulle kanske vara bra att Will Smiths sort of flickvän är som där. Aha för att som sätta någon sån där emotionell tension. Nej nej det? alltså hon är bara där. Ja, för att, för, för att antyda på att kanske, för som du säger flera gånger att ja, men varför inte starta en familj med henne? Ja. Varför inte starta en familj med henne? Ska inte jo, vara jo, bara men, bra starta familj med Jo, men varför inte liksom, bara ha Michael Bay som lutar in med en skylt med en pil som har som pussy, frågetecken i frågetecken? We, we get it. liksom She has lady parts. Like some, Mike Lowry should go for it. We, we, we get it. So. Kanske ni ska hamra in det lite mer. minst du när hon ja. gick i den där klänningen där? Hon var nog sexig då. Vill alltså, smitt, nu får du ja. nog skärpa dig. Sluta vara så, så som fucking uppdagen nu med liksom din long lost knarkson. Och liksom det här knarkimperien som försöker ta liv av dig. Att what's, what's your problem? Exakt. Uh, ursäkta, var det någon som frågade vad, vad liksom Marcus Burnett gör den här filmen? Um, han, är, uh, no, no, han, är, han är ju comic relief. Han är, ju, han, är, han är pensionerad, han är väldigt pensionerad. Och sen gör han alla galna för att han är pensionerad. Mm. Ja, ursäkta. Alltså, jag håller på att berätta för publiken vad Marcus Burnett gör den här filmen. Ah! Ah! ah ursäkta. Jag tolkar okay. fel. Men, låt mig fortsätta där jag slutar. Ja. Mm. Så det var en ganska bra rolltolkning tyckte jag. Det var bra att han var där. Uh, och, mm. ja. Men sen kanske ni stannar och funderar, jaha, men vad gjorde alla andra i den här filmen då? Det ska jag tala om. Så Joe Pantoliano var lite som så här filosofisk och sen dog han. Och ja. sen alla andra det var det här som fick filmen att funka för mig. De gjorde bland annat så som ni ju alla hörde det var en ganska som så här kosmopolitansk och, och intrigfylld och väldigt så här socialt komplicerad film. Jo, Jo. Och, och Will Smith var där då, Och han kört alla och fixade all info för, slog alla på cheften och ja. antaknulla alla. Men Charles Jo, han är, han är ju pappa mm. nu mm. ja. Nej men det, 10 av 10 att Riktigt bra film nu. Att jag, jag tror att Med en sån här bra start på filmåret 2020 så är Det kanske svårt att gå till andra ställen Framåt, djupare mm. Högre mm. Mm. For life Pat Boys. For life av med huvudet bara. Ja. Mm. Mm. No, men äh, jag ska förstöra det lite för dig. <clears throat> no, Okej, okay. som en som en slut, kanske. Minst du filmen slutar. Vad uh, uh, Vadå? Han. Talar med sin son som var inlost. Mm. Men hur specifikt slutar den? Ah. Uh. Jag kommer inte ihåg. Jag har särskilt glömt. Okej, okay, men <kör> låt mig påminna dig då. Han gick fram och räckte över en liten sån här mapp med några papper och frågade hur han kände för att göra lite bot för alla sina synder. Och där slutade. den. Åh, oh, god. Så du vet ju vad det här bäddar för. Uh, Så so du menar Will Smiths Uh, son so och Marcus Burnetts barnbarn <laughs> polisar i nästa film. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? No, jag vet inte med det. men jag tänker stanna hemma och inte titta. <laughs> det de kan vi göra. Definitivt.